«І все-таки, де ця схованка? Дідько б її взяв!» «Чекайно!» – сказав я сам собі. «Давай поміркуємо логічно. Якщо вже ховати, то в надійному місці, принаймні не в стінах і не в меблях, які можна пересовувати, винести, спалити врешті-решт. А якщо так, то де ж? Хіба в підлозі? Під лінолеумом?» «Так-так, цілком непогана думка. От цю чомусь прибивали цвяхами». Гострий клинок, клацнувши, вискочив з колодки. Я просунув вістря під голівку цвяха намертво. Цей теж і наступний, Хух, подумав я. А оцей гвіздок, ага, здається, натрапили. Я витяг декілька цвяхів поспіль, підважуючи ножем, і зашилив руку длінолеум. Слава тобі, Господи! Правда, це не такий вже й мудрий сховок, але як на ці умови, Підлогу було вмуровано маленький шведський сейф із грубими стінками. Так, подумав я, мудруючись із замком, а там і справді щось може бути. Треба сподіватися те, що приведе мене до вбивці. Замок сухо клацнув, і грубезні сталеві дверцята розчахнулися самі по собі. Я простягнув було руку і отсмикнув її, мов печиний Ну, певно ж, у світлі ліхтарика на силу виднів тонесенький сталевий вусик. Теж непогано, простяг лапу. А гострі кліщі її хап! Я пошукав до окруж, і, знайшовши на підлозі тонкого патика, притиснув непомітну кнопку на дні сейфа. Пристрій вимкнувся. Ага, подумав я, порпаючись у схованці. Паспорт, службова картка детектива, а ось і пістолет з двома обоймами. А це що? Я струснув грубого конверта з цупкого чорного паперу, і на підлогу висипався жмут фотографій, кольорові знімки, зроблені японським мініапаратом, якийсь будинок серед лісу, залізні двері підвалу, глухе приміщення без вікон, обладнання, схоже на лабораторне. Ох, так і перетак, подумав я, тоді знову глянув на знімок. Ні, це справді неймовірно. Щось таке я вже бачив. Але ж це було далеко звідси, в тій дикій азіатській країні, де такі речі не переслідувалися законом. Я дістав із нагрудної кишені сигарети і запалив. На дворі було темно, по під вікнами шуміли яблуні. «Он, за що тебе вбили, чоловіче?» – думав я, сидячи на підлозі. «Он, за яку бредоту довелося накласти головою». А ти ж, Либонь, хотів скористатися цими відомостями ще й в інтересах своєї справи. Егеш? І треба думати, вони дізналися про це випадково. Кругом біліли розкидані папери сенсея. Звідки ж він хоч родом, подумалося мені. Вузький сліпучий промінь ковзнув по сторінці паспорта. Скільки з часу я дивився на неї, а тоді втомлено понурив голову. Його можна зрозуміти. Він просто не міг не встрянути в політику. «Врешті справа тут не в політиці», – думав я, прошкуючи через город, «а в звичайнісінькій порядності. Цей чоловік не зумів так собі пройти повз них, як сьогодні не зумів цього зробити і я. Гай-гай, виходить, це сильніше за нас. Адже ми обоє народилися в цих краях і виросли». І навіки вхлинули в себе подих тієї далекої епохи, коли ще люди були людьми, а честь була над усе. Виходить, хоч скільки б ми воювали по чужих Українах, скільки б не тинялися світами, якого б достатку доскочили, а надходить такий час, коли мусимо повертатися на землю, аби віддячити їй за все те, що вона колись нам дала». І буває часом, що доводиться сплачувати цей борг найдорожчим, що у нас є, життям». Мені було тоскна, глуха чорна ніч лежала довкруги, відтак ще чорнішою видавалася депресія, що мене охопила. І водночас, посилюючись із хвилини на хвилину, до неї почало домішуватись якесь химерне, але вже знане мені відчуття. Таке, наче дзвінок, остережливо задзеленчав на дні підсвідомості. Я насторожився, це відчуття не хибило. Мало того, я завдячував йому життям. Блискавиця свінула майже поруч і зразу ж ударив грім, нагло і розкотисто, звістуючи грозу. Перші краплини дощу забарабанили по капоту моєї машини. До неї лишилося якихось двадцять кроків.